Mä ajattelun julkuunen tiiprosta. Päivä. Mm, päivä, päivä. Tuota, ottako te naimisissa? En ole, en ole, ole en, en ole, en <laughs> ole. En ole minäkään ja niinpä mä sitten esitän, ketteikö rytkyt yhteen. Jaa, se on. se olisi aika kiva. Jaha, minkä ikäinen? Neljäkymmentä kaheksa. Jaa, se so. Ja virkkumies. Jaa, so. Ja, mm. entä ette? Mm. Onko ollut joku puhumassa? <hihä> no ei, mutta sitä aina kuuleeko tuolla? <hihä> jaha, jaha. Oletteko ollut tanssimassa täällä? Kyllä mä oon käynyt silloin tällä. Suomiseudella? No sielläkin. Jaa, on minäkin ollut siellä. No verskalle mä luulen, että mä on siellä nähty. Jaa. Minä oon ollut, mutta oli on tänään Joo, <hihä> joo. Eikö se olisi kiva, kun rytkyt yhteen ja pantaisi jumalata? No ei, vielä voi lyhytä. Joo, mutta pantas tässä pikku tärskyttä kamala petielämä pysty, vai? Voi voi, sitä pitää nähdäkin ennen toinen toisemme. Niin, niin, mutta minä ajattelinkin just, että jos tuonne vaikka tuonne hiekkatorille minä tulisin lauantaina. Pist niin, pistäisin punaisen verryttelupuvun päälle niiden tunti sit punaisen verrattelu. No periskalle kaiken parhaiten tunteesi. Miten se pitää olla punainen se verrattelu? Voihan se olla muu verinen. Minkä verinen siinä? No ihan vaikka minkä muu Minä en tykkää punaisesta. Sanokaa nyt, ettei tuu riitaa heti ennen vihkimistä. Voi ihan tavallaan. Periskatti pantaisi petielämät pystyyn, vai? Joo, joo. Ilma muuta. ilma. No sanokaa nyt puvun veri, niin mä tuun. No mä en osaa Sanomaan. En minä nyt puhuväriä otta sanoa. En minä olen mikään määräveti. no sitten on kaikki mahdollisuudet onnistua. Eihän y minä voi määrätä toisille minkänsä. Itse ei pukeu, miten haluaa. Mä luulen, että se voi sitten onnistua taivalla, kun ei ole komentoa. Ei varmasti tulekaan. Joo. Mm. Jos pestäisi kunnolla puolia toisia, tavattaisi. Niin, niin, mutta mä luulen, että me sinä hiekkatorilla sitten tehdään tärskytä, ja sitten, sitten kokeillaan, jos se onnistus se puoli, vai? Joo, huomenna. No, huomenna on No niin se on. Mm, nyt on perjantai. Mm. Mm. Pesis no mutta ja... jos... Mihin aikaa me tavattis? No illan kähmeessä, silloinhan sitä niitä hommia...